Хіба що у другій половині хати, бо у Ванькері душно буде. Вам сіна чи пуховика під боки? Тепер сіна далі землі, бо люди пожаліють нам дощок на домовини. І правильно зроблять. Магазини коли злився. Бач, коли совість заговорила. Справді сич, напогикаєш смерть на свою чуїсь голову. Чи не тому тебе й прозвали мов мумієзнавцем, Похитуючись, Рогиня пішов на другу половину хати, де під лавами, ліжком і столом жовтіли поневолені своїми темними волокнами волоські горіхи і гнеличились груші дички. По них сонно повзали гарячі, як з вогню ковані оси. сагроном втупився у вікно, здивувався. «О, а до тебе, пане старосту, красуння йде». «Невже й тепер може бути таке диво?» Глипнув магазаник і не повірив собі. Перед борітьми стояла засмучена, як осінній промінь Оксана, а до неї з дротів втягнулись і дотягнутись не могли волкодали. Чому він їх не зачинив у тюпах, І соромно стало перед Оксаною за цих псів, що оберігали його, та й за своє життя стало соромно тримав його, як пустельний пісок у жмені, поки й сам не став пустелею. А Оксана й досі в личку не зносила краси. Магазаник долоною провів по щоках, щоб розрівняти рум'янці захмеління. Поклапно вийшов із хати, люто гримнув на Ярчуків і пішов до воріт. Добрий день, Оксано. Нема тепер добрих днів. Навіть не глянув на нього. Добре й того, що ти прийшла, Це горе моє прийшло. Зітхнула, очікуючи, поки він відчинить хвіртку. Що там у тебе? Щиро занепокоївся магазанник. Чи на корову забрали? Аби ж ту корову дядьку. І досі ще дядьку не перегоріло. Тоді, пане старосто, іще краще насупився магазанник. Заходь. Не часто в нас таке свято буває. Жінка тільки плечима повела і мовчки пішла до оселі. От уперше прибилась до нього Оксана, а тут чорт що в хаті не прибрано самогонки, й цибуля смердять, а на другій половині щось бурмочило, той бісів мумієзнавець. Гарні гості та не впору трапились. Це ж треба було ждати Оксану стільки років, щоб отак зустріти. Ти вибачай за цей розгадіяш, стрічав скрайсу одного дітька, який безбожно жлуктить усе, окрім кип'яшої смоли. Сам сулію самогону, може, війду лети. У мене французьке вино є. Може, пригубиш? Пометушившись магазинник з пляшкою стає на жінки, а те самим докором пропікає його. Невже вам, дядьку, в такий час до напитків та наїдків? Магазаник образився. На чого? Війна пробач, не підкорочує черева ні чоловікам, ні навіть жінкам. Сідай. Я й постояв. Боїшся хату пересидіти? Боже, що він тільки ворнякає, не знаходячи потрібного слова? Вашу хату ніхто не пересидить, бо на камінних жінках стоїть вона. іначе ножем проштикнула його. Може, тому і все тут камінним стало. Он як ти заговорила, зловісно стишив голос магазаник. Так можна не тільки до серця, а й до чихось починок добратись. І це може бути. Добирайся, добирайся. За цим і прийшла. А? Ні, не за цим. Суворо глянула на нього. Говори. Різні ви брали дядьку гріхи на душу, то не беріть останнього. Це ж якого? Смерті командира. Відпустіть його. За це вам багато що проститься.